de tothom. Us parla Paul Robles des de Mallleu, acompanyat de tres dels seus amics més malparits. El Raül Tidor des de Barcelona, el Miquel Codonges de Moncada i el Marc Tanyà des de Girona. Això és el podcast dels Malaïts Malparits. I amb la seva segona entrega mirarem d'explicar pues, bueno, què estem fent en aquesta fase d'acabament, de confirmament més o menys. No? Què porteu, nois? Bueno, portem de tot. Portem de tot. Uh, el tema és que en l'anterior programa vam fer una mica de repàs del que havíem vist durant la fase com, com s'ha de dir aquesta fase la fase 0, la fase menjuda de confinament. Jo és que no tinc gens clau això de ja la fase. Eh, és sembla la la fase mich. Vosaltres els que esteu a Quan jo llocs, estic a fase clar, no... ara mateix. Casto la a fase cabròn. Podeu ah. sortir, podeu escopiar al carrer... I podeu... em poden estar allà, també, no? No, no, jo sé la que no. Jo soc català central xunga i crec que estem sí. a la zero encara aquí. Sí, sí. I, no. sí, sí jo puc sí a, a sortir i a Pafaroles i aquestes no, coses. No, no, jo, jo, jo. No. Però Matlleu és una ciutat sense llei, Pol, vull dir, Matlleu. és la sobrevivència dels més forts, <laughs> Eh, avui de la resta, o sigui, nosaltres ja era el que, el que havíem vist, doncs avui seria una mica el que hem llegit, escoltat, jugat, mm -hmm. consumit, eh, menjat, el que seria una mica per tancar el cercle d'aquest confinament, que d'alguna manera serveix per explicar qui som, cadascú de nosaltres, cadascú d'aquests malparits, a través del que ens agrada. Molt bé. I no començaré és... jo. Ah, perfecte. <laughs> doncs, Miqui... Molt bé, eh, dic les coses que he vist, dic les coses que he llegit, i llavors podeu preguntar el que més us interessa, potser. Jo portava, d'una banda, diverses coses. Uh, dos pel·lis d'acció, una de bona i una de molt dolenta. Molt bé, molt bé. Eh, eh, eh. La bona és Extraction, Tyler Ray. Aquesta està molt, molt, molt guai. Uh, amb l'equip de, jo diria que d'Avengers Endgame. Molt xula. Aquesta és una pel·lis que jo crec que val la pena comentar. Uh, és una mm -hmm. pe·li d'acció que, que no vols fer res. més que entretenir, eh? Però jo crec que està molt, molt... Molt ben feta. La Dolenta és Bloodshot amb el Vin Diesel. Ah, que, uh, la porto per comparar, eh? Això és una pel·li bona, això és una pel·li dolenta. Molt dolenta. No la veieu. El còmic era entretingut. Jo la vaig veure per això, perquè el còmic m'havia semblat no exactament bo, però que es podia llegir, tenia coses xules i totes les coses xules que té el còmic en la pel·li passa d'elles directament i... Yeah. Quan dius el còmic, quina etapa vols dir exactament? Al principi o el Jeff Lemire? Al principi, jo em vaig llegir al principi. No, no me'n recordo fins a on. És... Em, vaig llegir, em, vaig em vaig llegir molts. No me'n fins a vaig arribar. Sí. No sé si voleu parlar ara, o alguna sé, cosa eh? que m'interessa. Sí, sí, sí, clar. Per exemple, el Tyler Ray, que has de dir i saps que està basada en un còmic del germà russo. Per està exemple. basada no, no. en un còmic? No, no. En ciutat, d'Alan de, de Parcs... Eh? Que jo no he clichet, llegit, sé quin és, he vist imatges i és el que anava no dir, jo he vist imatges no l'he llegit, no puc jutjar, no m'ha inspirat molta confiança no, no, no, no que no t'inspiri perquè jo sí que l'he llegit i és curiós el germà Russo, si, si us ho penseu una mica, ha fet una mica com van fer els germans, ara germanes Wachowski que és, abans de fer Matrix eh, el seu projecte era fer-ne un còmic ah, no sé mm. que... és curiós, no? com de vegades la història es repeteix cíclicament perquè està clar que els el Russo, que venen també de fer sèries, venen de fer comèdies a la tele, venen de fer Community, que és una gran, gran sèrie, que si n'heu no sí, vist no. ho recomano. Eh, van prendre's aquella còmic, aquella novel·la gràfica, si voleu posar-vos excelsos, com una mena de camp de proves per fer el que han acabat fent Extraction, que està bastant, bastant, bastant millor la pel·lícula, és el que estàs dint, Miki, que no té més pretensió que entretenir. I, el i... Millora, el seu origen, millora el seu origen. És, és recomanable com a pel·li d'acció. Vale, no? Em podeu explicar una mica de, de què va aquesta pel·li? Quina mena, quina mena de pel·li d'acció és? A banda de L'explicació és senzilleta. Eh? No té... ja. és el Tyler que és una mena de uh, mercenari que treballa per una agència doncs, de mercenaris que estan especialitzats en casos extrems, diguem, no? De fer coses de mercenaris. I donar a ha fet assassinats, que ha fet moltes coses. En aquest cas, ha de rescatar el fill d'un narcotraficant de la Índia que l'ha segrestat un narcotraficant rival uh -huh. I, i ell l'ha rescatat abans que el matí uh -huh. llavors li encarreguen aquesta missió i bueno, la missió té una mica de més del que sembla no? té un punt uh -huh. de... Que, de, de, de... No, no ho vull llegir tampoc s'ha de fer... -ho. Però hi ha de fer no hi ha superpoders el... No hi ha ni bueno. no? bueno, el Ho podria semblar, eh? perquè el uh -huh. Pavo rep per totes bandes i, uh -huh. i tira que te vas, té un desig de morir molt fort va perdre un uh -huh. fill i tot ho fa en plan quasi suïcida perquè no té cap apego per la vida, però li surten bé les coses i va ah. tirant ja saps? és no sé. un personatge que... Hombre, no és Shakespeare, però que, que té un puntet de profunditat mínim, no? No més que mínim. I la pel·li, sobretot, jo crec que està molt ben produïda. L'entorn no és el típic, no? És... és... No sé si és o si és bangladeix. No sé si heu llegit una novel·la del Don Ruislow que es diu El poder del perro. Sí, alguna escena que re... De fet, el Tom recordo una miqueta en algunes de les coses. I la pel·li té, des del principi fins al final, enganxat. Està, té, no, en cap moment de temps molts, està molt ben produïda. El el, sí. La seqüència és brutal. Tu ho veus i, i, i, a nivell de coreografia, ha de ser molt difícil fer el que fan amb aquesta pel·li. Clar. Però fan només un aquí... trosset i ja està. Ja. Entenc, doncs, que aquesta és la bona. Ah, L'altre va. La ¿Blochot, qué te doy? Que... I també explica'm de què va, eh, Blotchot, perquè no tinc... <ríe> Blotchot és... és... Està basat en un còmic, se suposa eh? que hi ha una empresa que està especialitzada en fer pròtesis, cíborgs, per fer-te fer superhumà, bàsicament, per ah. fer supersoldats. A veure si et I sona, eh? A el... veure si et sona. I bloodshot... <ríe> Pum, no surt el Capitán Amèrica, però quasi, no? És el Capitán Amèrica versió Paralímpics um, i el, el prota, el Bloodshot, que no es diu així, recordo com es diu el, el, el protagonista, però se suposa hi ha un moment que la bueno, no ho diré. se suposa que uh, el maten, no? En una en una missió i en aquesta empresa el que fan és comprar el cadàver o obtenir-lo del govern dels Estats Units i amb nanotecnologia omplir-lo de, de nanor nanorobots que el fan superhome vale? el regeneren totalment o sigui, superforça, superregeneració supervelocitat a més a més, uh, la capacitat d'interaccionar amb el món digital, vull dir, és un superhacker sense fer res, vale, simplement vale. a través del wifi si hi ha wifi, és el teu home um, bàsicament és així el, llavors, en el còmic blood, Bloodshot és perquè el paio necessita alimentar-se de sang, o sigui ella a mesura que va fent això, va perdent sang i el seu combustible és la sang no? llavors és una mena de semi Vale. No, no. això en la, la, la pel·li s'ho passen pel forro vale. i tot i això es manté el títol de bloodshot sí. vale. bueno, i la sangla té plena de, de nits d'aquests bueno, vale. i llavors hi ha una mena de trama oculta quan descobreixen com l'estan fer, fer les comissions que ha de fer que és l'únic punt d'interès que té la pel·li o sigui, hi ha com dos minuts que dius calla que això encara serà guai però passen els dos bueno. minuts i, i ja veus que no, no, no. Claro. Hòstia. Jo la vaig acabar de veure perquè, mira, vale? de fet aquests dies, així en plan xungues, o que esperava que fessin xungues, vaig veure molt seguides aquesta i la de la Harley Quinn, la de ves de presa, ah, vale. tal? i Bola va bé. ser una sort, no uf, no uf, no, o sigui uf en el sentit que sí uf, ¿vale? okay. jo per les però eh? si has vist primer Bloodshot i vale. després veus com vaig veure jo no, a ves és <ríe> una <ríe> maravella. <ríe> On you. Per veure a més de pressa s'ha d'haver vist les quatre o cincida? O... És que crec no que vegis que... cap de les dues, tio. Que... Ara, tío, no... No... No... No... Per <ríe> no perdre l'òfil, per saber qui són aquella gent. Jo, jo, doles, mira, però... jo... Veure jo... Jo crec que les quatre o cincida no s'ha de veure, o s'ha sigui, vale. de no veure... Oh. S'ha de però que aquesta es pot veure, aquesta si l'enganxes un diumenge a la tele i no t'ha de fer mira-la si vens de l'after i estàs arrasant estàs impedit no és una peli que et vulgui fer arrencar-te els ulls Bloodshot, sí, l'Esquadron Suïcida també, aquesta veure, saps quin doncs? és el problema de Bloodshot, personalment bromes a part, que és que no és una pel·li que adapti un còmic de Valiant, que és el que hauria de ser sinó que és una pel·li de Vin Diesel, bàsicament d'acord, sí, vale. correcte sí, és, és, és, aquest és el principi i la fi, perquè el còmic, eh, el còmic el es va crear als anys 90 i era, bàsicament, és L'Obezno i El Castigador igual a Bloch. Puntos. Sí, sí, sí, sí. és així. És, és que així. no té més. Però la, el reboot que han fet recentment, recentment parlo de 8 anys enrere, ah, hi ha sí, una no, etapa no. que, si podeu llegir-la, si evidentment si us interessa el gènere, el guionista és el Jeff Lemire, el de Diss Sender, hi ha Sender, uh, Gideon Falls, un dels millors guionistes de còmics de la l'actualitat, va fer Bloodshot Salvation, i abans Bloodshot uh, Reborn, i és superinteressant. Cosa que demostra que no hi ha personatges dolents, sinó que hi ha guionistes dolents. Però aquesta pel·li és el que diuen aquí, que és un desastre. Sí, sí, no, un desastre. No, no. Que, que, que jo ho sabia, eh, quan vaig començar a veure. O sigui, va ser ben bé per... dir, bueno, va, vinga, ah, a veure, a veure a a que em trobo. A mi m'ha sabut greu, eh? perquè jo soc lector de Valiant, d'Exo Manowar, que no té res a veure amb el grup. Sí, L'Eternal que... eh, Warrior, eh, els Harbingers... Vull dir, trobo que són personatges que dins del cànon superheroi han tingut bons guionistes. Però que això és un desastre màxim. No ho perdeu el temps, amb bon xoc. És una pena, és una peneta. També he vist, i és una mica atípic, però sabeu que aquests dies de confinament molts teatres tant aquí com al Regne Unit han fet... A més, em penso que pot també l'ha que diré sí. ara. Al uh, Regne Unit han, han obert musicals i obres de teatre durant períodes de temps determinat que es podien veure amb alta definició, amb subtítols molt ben filmades. En aquest cas, la que jo he vist és el Frankenstein del Danny Boyle, ¿vale? la Final National Theatre, sí. amb el Benedict Cumberbatch i el Johnny Lee Miller. Uh, Bé, bueno, m'ha agradat molt. Tinc algunes crítiques, no tot m'ha agradat, però m'ha agradat molt. Jo soc uh -huh. fan de la novel·la, és una novel·la una mica fetitxa per mi, com Dràcula. I, i la veritat és que m'ho passat molt, molt, molt bé. Era una bona oportunitat de veure-la amb, amb tele una mica gran i ben gravada amb altra definició. Com d'un acte <tose> em serà impossible veurela la mai al teatre en directe. Doncs pues, guai. I llavors tinc dos, dos novel·les, una que l'estic acabant i l'altra que l'estic acabada, eh, ja la tinc acabada, que en algunes coses s'assemblen. ¿vale? Una m'agrada molt i l'altra em sembla correcta, entretinguda. A que m'agrada molt és la, la vaig esmentar manta, dia. De Southern d'un club Sky, pues la llim la guia del club de lectura zureño per a matar vampiros, que crei que di. Mol Més, més en val, i més avall perquè la he ah, sí. sí, correcte. Vale. A ver si parlant t'en fa desdir una mica, eh? Trobe i l'altra el... l'altra la, la llegia amb moltes ganes perquè m'agrada molt l'edició i, i ara faran una sèrie que tinc ganes de veure abans en Pol fora d'antena em preguntava si alguna sèrie esperàvem no? jo espero el Lovecraft County de HBO ah, i ara ah, estic llegint sí. el llibre el llibres del Matt Roo. i bueno, és, és com una dintre d'una ambientació lleugerament de moment tampoc ens posem Lovecraftiana eh, doncs li aporta una lectura racial que és interessant o sigui, no crec que sigui un llibre molt molt profund crec que té una mica episodic vol entretenir i això aconsegueix... Jo n'esperava més, la veritat és que okay. jo n esperava okay. més. Però no em sembla una mala novel·la, tampoc. El tema Lovecraft-Canti, uh -huh. que sí. està començant a generar rum-rum de fons, clar, és que té una paraula al nom que ja genera molt hype, molta expectació, però alhora pot ser una mica un efecte retruc, no? Que és la paraula Lovecraft, evidentment. A mi m'agrada, al principi, la novel·la, el, la conya que fa de... El, les referències que fa al gènere, no? el gènere Pulp en general, no només el Lovecraft. els Rice Burroughs, el Hayden, l'Asimov, el, el Bradbury, que són uns friquis no? uh -huh. uh, que llegeixen de tot, no? però són uns friquis que són de rasa negra en un moment en què era fotut ser de rasa negra. I es troben dintre d'una trama sobrenatural que es va desenvolupant molt a poqueta a poquet i que jo crec que, clar, guanyarà importància però és una mica un pretext. I, de fet, l'edició que jo tinc, que no sé si la que tens tu, que és la, està traduït al castellà el llibre, eh? Territoriologa. Sí. La que tinc jo, que és en anglès, la portada para... és, és, és una portada de còmic molt, sí. molt, molt, molt pulpera. Pau, que li totalment. pega. Que jo crec que li pega a l'estructura. O sigui, em sembla ben escollida la portada. La, la, la portada... Um en castellà, em penso que és un ui, que a no, no, no, ara no me la recordo exactament, però no té res a veure quant a l'hi uh -huh. Jo, jo l'estic vivint com una lectura més aviat lleugereta, amb un subtext de crítica al racisme, que està bé, que és interessant, però va deixant de moment molts caps, eh, molts cabos sueldos, no? molts, molts fils per lligar que, que no sé com els faran anar. Té punts que m'agraden no ho estic passant malament, l'estic llegint amb ganes, però jo m'espero una coseta amb una miqueta més de, de... re-de-fons. Aquí ve no el meu dubte, perquè jo també tinc l'edició anglesa, eh, que és una portada molt pulp, molt de, sí. de, de, de Strange Tales, vull dir, Howard, Lovecraft mateix, etc. Sí, sí, jo, jo això m'agrada. Eh? Tinc curiositat, a veure com, si s'haurà de dubte aquest top pulp o serà més aviat un... També, o poran, una no tot, no sé... cosa més estilitzada. No, us... qui, qui hi ha darrere de la sèrie? L'àbrams, pot ser? Em sona? Abrans, no, em sembla el i... Jordan Peele, el de Get Out. I... Ah, vale, sí. Ah, vale, sí, sí, total. Sí, correcte, sí, sí, sí. és això. És això. Vale. No, ja m'està bé, eh? Jo només he vist la de... Només he vist d'aquest Pau, ah. i a mi em va agradar la pel·li. I, I entenc que li hagi cridat l'atenció a la novel·la, sí, de temes. Sí, sí. no. Però jo crec que se la, farà, se la farà seva. Jo, com a reivindicació del Palp, em sembla guai. Crec que no és un llibre de terror. És més aviat fantasia urbana si o... No ho no, no, no seria etiquetar-lo. Clar, no, l'hem fet no. sobrenatural, és terror, fantàstic, no té, no té altra cosa, no. però no és de terror. En aquest sentit, és molt light. i va I va com... Recuperant tropos, no? Recursos del fantàstic, la casa encantada, okay. els fantasmes, el, el tema més Lovecraft... Bé, no sé, tinc, tinc curiositat, Ma, això sí que s'ha de dir, manté la meva curiositat, vull saber cap on va la història, vull dir que això en aquest sentit, la narrativa funciona. no sé si en vam parlar l'altre dia, però uh, has estat el cas del nou trailer de Dune, l'adaptació que farà el Denis Villeneuve? Sí, he vist imatges, no he vist el trailer, uh, tinc molta curiositat, a mi el Denis Villeneuve m'agrada, m'agrada la de Blade Runner, que tothom la posava a parir, a mi em sembla bé, la pel·li aquella, uh, i d'un és, la novel·la m'agrada molt i no té cap... no hi ha cap versió que a mi m'ha encantat, llavors tinc curiositat, és una pel·li que espero amb ganes apunta molt bones maneres és que aquest director és difícil vull dir que no apunti bones maneres però, hòstia, Dione, la del David Lynch ha uh -huh. envellit com com si et deixes uns canalons a, a, a fora de la nevera eh? una... això la ciència ficció de visual uh -huh. ho té, no? la que és molt basada en efectes especials és molt difícil que envejeixi bé no, però, però, però a part, és que aquella pel·li té, té coses tremendes, de fet, de Dione fins ara, la part més recomanable és el documental sobre la pel·lícula del Jodorowsky, la que no es va fer no, sí, no he però, heu vist no. aquest documental eh, Corret Insensatos és un gran visionat perquè és en Jodorowsky completament desquiciat, és una pel·lícula Giger, Sidney Dalí fent d'emperador a la galaxia, vull dir, és acollonant o sigui, el raro és que s'hagués fet però és, és molt, molt, molt o sigui, superrecomanable és i... una novel·la complicada és que de fet t'ho preguntava perquè jo quan eh, jo sento la paraula Dune em veniu el cap tu i el teu pare sí. més el meu pare que jo eh? el meu és pare que... és, és, és un obsesor que a un li agradaven les altres li agradaven totes. Totes. totes se les ha llegit diverses vegades. les té anotades des que m'has fet, jo no, jo me les he llegit una vegada Quants dies ha? les seves, ja ni ho sé, jo crec que me n'he llegit set però igual, set, però igual sí, sí. Uh, i després i després hi ha ja, les que no vas viure fill. al fill ja sí. Correcte, que jo ja ni m'he apropat ni ganes no, no, ni un pal, uh, no sé. m'he costat jo allà Clar, les noves... jo recordo molt la primera i a partir d'aquí se'n desdibuixa i se'n barreja tot. Les digues de Dium, Casa Capitular... Literàriament no m'atreveria a valorar-les ara, eh? Però tenen idees, vull dir que en el moment que van sortir era un tipus de ciència-ficció que no s'havia fet abans, era molt ambiciosa. Jo entenc que en el moment que es va publicar diuen la primera vegada, si t'agradava la ciència-ficció, flipessis amb aquell llibre. Clar. Jo suposo que devia ser com llegir en el seu moment el Senyor dels Anells, d'una certa correcta. manera. Eh? Sí. Dedic que és tot això, o sigui no sé si és una Clar. fumada bestial o una obra mestra, però no he llegit res com això abans. Clara, I, i a vegades aquest tipus de llibres, i jo crec que això implica també el Senyor dels Anells, fan de mal valorar retrospectivament. És molt fàcil dir ara que el valor literari del Senyor dels Anells és baix, que ara molta gent ho diu. Uh, però, clar, era una cosa original vull dir, no, no llegeix-lo aleshores original, original fins a cert punt sí que hi havia gent fent fantasia èpica i potser el senyor el Tolkien ha tingut una influència desmesurada no et dic que no, eh? I, i... però, bueno, en tot cas, això no és culpa del Tolkien això és culpa dels que després l'han copiat mm. Mm. i del seu fill que... <laughs> que el seu sigui que el, sigui. Que el, que el sí. Sigui, sí, jo són llibres d'aquells que estic content d'haver llegit que m'hagin agradat d'adolescent perquè potser ara no els disfrutaria tant. No, jo, tu, jo crec que tu comences a llegir ara en sec els senyors en ells i al el que comencen a cantar i a descriure les plantes et faig llegues... la paga Jo hi ha llibres que, o pel·lis inclús que mm. li estic fent veure la meva filla ara, sí. perquè vull que les vegi sense cinisme, saps? I, i, i sense haver-se exposat a segons què. Sí, la història interminable, per exemple? Sí? que exemple. sí. interminable Molt bé, que ara sí, següent malparit, Marc. Jo aquí us porto lectures, bàsicament. Sí que acabarem parant d'un documental que després ja hi ja he pensat. Em vaig estar mirant la de Hablando con Dioses, Ole. del documental sobre un gran Morrison. I bueno, estic enmig de les Invisibles, però estic... Bueno, a dies que no agafo cap tomo i així, però bueno, el documental molt interessant. A vegades d'entrevistes explicant una mica la trajectòria i com comença amb el mundillo, com va fent i a partir de que, bé, bueno, amb els invisibles és quan diu que es comença a comportar com una estrella del rock, que aprofita per viure la vida perquè havia estat molt tímid i allà es deixa anar, no? Ja es va aplicar més el de la màgia, que ell ho diu, que el de és com un gran sigió, que és el que li passava, i ell ho plasmava el còmic, i el del còmic i retornava la vida real, bé, bueno, és... És una malgava, i el documental és interessantíssim i està, està molt bé. On oh, es pot trobar bueno, aquest a documental? A YouTube el jo, tens. Vale. Vale. Jo el documental no el coneixia, com dius que es diu? A uh, banda con dioses, Talking I, with i... Gods. Vale. Jo del Gran Morrison havia llegit un llibre que potser el vols vosaltres l'ha llegit, que és el Supergots, no? Sí. Supergots Super és una barreja de biografia, autobiografia del Gran Morrison barrejat amb la història del gènere de superherois. A mi aquell llibre em sembla... Brillant. És a dir, uh... m'ho vaig passar tan bé, Hòstia, perquè a més pues... a més hi ha, una hi ha una progressió des de que... Uh, quan és més llunyà ell, guai, molt informatiu, molt interessant, i a mesura que es va apropar a la seva època, es va tornar una, una maruja, uh, totalment ple de prejudicis i de manies, i, i l'efecte de les drogues, i això que es va, va, perdent, es va, semblant, va anar en la pilota al llibre, conforme va progressar però sent meravellós. O sigui, disfrutes com un camell rient del... Jo, jo m'ho vaig passar. És un totxo, eh? Però vaig ser Exacte. com un animal en aquell llibre. La reflexió sí, sí, sí. A, com a, del gènere de superherois com l última mitologia creada i sí, sí. és super superlúcit. El que passa que és això, és Salimba, sí. Salimba, és el cervell no, li No, jo, jo és, és un dels llibres d'assaig sobre còmics que més recomanaria sense dubte, però amb la seva edició cràcia. O sigui, és un llibre que... que... És claro, Un moment que és, que, és, que és el gran Morrison durant rient de suelta totes les seves manies, que està superguai. O sigui, que no, no és una crítica, eh? però... Com Los Invisibles. El documental, a més, t'explica justament l'episodi que és l'espurna que fa saltar els invisibles. més la suposada adopció alienígena a et mandú, ni més ni menys. Un hotel que jo conec. Per mi com això? el pròleg ideal eh? per llegir Els Invisibles. Eh, eh. Jo ah. dic en sèrio, és el pròleg ideal perquè, un cop que coneixes a tota la persona, pots atrever ja a inventar això. M'ha fet pensar en un còmic que es diu Superigots, que és d'en que és totes les potències van creant el seu, el seu propi Déu, el seu superhome, i que acaben tots amb, una, bueno, amb batalles campals i, i d'unes nacions contra les altres que van enviant el seu superheroi que s'han fabricat no? a, a, mesur, a partir de, de la tradició que tenen com religiosa o folclòrica uh, barrejant amb alta tecnologia és pues interessant sí, buscar el documental, eh? Tinc, tinc a, veure. a partir del docuixís Tenia, bueno, uns llibres, que uns còmics que encara no ha pogut tornar a la biblioteca. Hòstia. Un, un és Joel Barbaro, d'en Grant Morrison i dibuixat per en St. Murphy, que és una... Bueno, és un xaval que té... Uh, Etax hipoglossèmics, quan té sucre, i ha de baixar a baix el sòtono de casa seu perquè s'ha quedat a fosques. I tot això es va barrejant amb un món de fantasia. que Al final no acaba sabent si està a casa, si no... I fa tota aquesta mescola, és una aventura... Una aventura... Bueno, la, història, la història interminable, eh? La història interminable mica... en versió... Gran sí, té el... aquesta cosa de... que el nen va tindre... com No sap si són visions o està vivint en real, però hi coses de la casa, moments de... quan parla de la Foscós perquè s'hagien anat als fondos i és com una batalla... Bueno, són batalles d'aquestes èpiques de grans eixos de Vivir del Mal i el xaval s'hi troba enmig simplement perquè... Um, o li canviï l'estat de consciència o coses d'aquestes a partir de, de tindre el sucre baix. Un dibuix aquest, bueno, un dibuix està molt bé. És molt... No és de més, d'aquestes superavícies tan encursetats. És molt àgil, molt... Mm -hmm. Està bé. Llavors, la veritat que encara tinc Regreso al mar d'en Sato Shikon. És l'outre de Perfect Blue, pàplica i tot. Sí, jo, jo com a com a manga, que no el conec, només el conec com a... Jo, bueno, és pues això. La veritat és que vaig enganxar en el seu moment un de històries curtes, que també té un peu així amb essència-ficció, vas també... Bueno, ell ho mm. diu, quan surt de de colaborar amb l'Otomo, una mica se li certs temes similars que a vegades toca tant com l'àrea amb tecnologia, amb essència-ficció i tot. I això és una història llarga un de... poble de mar que per tradició tenen un huevo de sirena. I mm -hmm. clar, hi ha tota una tradició que allò va vindre del mar de veritat, i és un huevo de sirena i tot, i les especulacions immobiliàries que comencen a remenar tot el poble. I, i amb la història aquesta s'impliquen els tres joves, el fill del que guarda el, la sirena i dos amics seus. I l'últim és un que se'n coneix com Pastitxes d'en Sherlock Holmes, que sí. són històries no del cànon oficial, que està escrita per la filla de, de l'Alan Moore. L'Alan Moore? Ah. Hmm. El de Cheryl Holmes i el Juicio de Cheryl Holmes. Bé, es podia dir que és la història típica de, de l'habitació tancada, en el qual només hi ha el mort i en Sherlock Holmes, I en Sherlock Holmes el fillena molt rebot de mort. Hi ha molta de, no, de pastitges, de fet. Sí, jo desconeixia, va sabia que s'havien fet coses, però us desconeixia bastant i a través d'algú del Facebook o així es veu que hi ha, bueno, literatura i literatura, poder més coses escrites de pastitges que no pas del canon pròpiament d'en Can de, André de... quan era més jove, de coses que vaig començar a llegir molt així quan era relativament petit, jove, havien sent moltes històries de Sherlock Holmes i això, mira, ben, sempre em fa gràcia però... Quina era la teva paraferida? Hm? Quina era la teva paraferida? Hòstia, havia llegit molt més que les novel·les els contes, els contes recordo més Recordo, quan vaig agafar el, el primer de l'Escarlata, eh, sí, que hi ha tota la part que explica la vida del taxista, que allò en aquell moment em va semblar com, pff, saps, <laughs> què m'està parlant d'això ara, saps? No, no em ve gens de gust. <laughs> és l'únic que he en Escarlata. Uh -huh. i després com a novel·la gran l'altre que he llegit és El gos dels bàsquerbi les altres uh -huh. ser, són dos més aquelles tampoc les he llegit han tingut una versió d'un còmic que em van recordar en algun moment del Signedors de 4 mm. Ja no sé quin és l'altre és Però, que bueno. hi, ha, hi ha molts eh? o sigui, de còmics, de novel·les pasticles. sí, sí, sí és tot un mundillo que aviat bueno... hi ha ja, el Sherlock Holmes a Barcelona de en de fet dos a Barcelona hi ha la de Sherlock Holmes i el Necronomicon hi ha la tira i alguns són molt recomanables, eh? concretament aquest que dius de la filla de l'Alan Moore no, no he tingut el plaer però, però, però hi han cosetes eh? i cosetes, coses dignes perquè és un eh? personatge bueno, una mica okay. també enllaçant amb el, del, amb el que dèiem de Gran Morrison, Sherlock Holmes ha transcendit, és un personatge de la cultura popular no... Sí, sí I... bé, bueno, només des del moment que ja va l'ha de fer reviure perquè si no l'inxaven amb ell ja dóna acte de quan bon arribat, no? de... Yeah. De quin calat té el personatge. Molt bé. Vull fer una altre incís. Un fòmics que potser no han estat els últims que m'he llegit, però sí que són d'aquests mesos, i són tres de, concretament de ciència-ficció. El primer és el de de l'Albert Montéis, oh, que n'havia sentit de de de parar a parar feia molt temps i de cop un dia el vaig tindre davant i vaig dir o ara, o no el tindré mai. Es, es I, hòstia, em va salvar. A ell o al el còmic? El uh, còmic. Ah, val, Ell va. tampoc me trobat. <ríe> I hi són coses d'aquelles que si m'ho trobaria, podent jo reconeixeria. I tot i que l'estibuixava no bastant quan estava al jueves. Té el seu estudi aquí a Poblenou i me'l creu. Ara, ara no, òbviament, en fase de confinament, però ens creuem i ens saludem tot sovint. Gran, gran doncs, hòstia, el còmic aquest m'ha enc... encantat. Hi ha, hi ha la història aquella de la Cristina del futur que jo crec que és del millor que he llegit sense ficció És brutal. És que se'n va amb tempo, eh? Sí, sí, sí. No, no, o sigui, oh, ja només amb el primer que comença, el tio que vol firmar el Big van perquè així tota la matèria serà seva. Vull dir, no sé, ja hi ha unes idees molt boges, molt ben portades i... Hi ha hagut, per mi, com dels millors episodis de Futurama, que et barrejaven una bona trama de ciència-ficció i, bueno, hi havia bons cacs, hi havia bones idees i, no sé, eh, trobo molt rodó. I sí, d'acord, jo és dels còmics que et recomano sense... També era la fracança. I un que em vaig comprar així una mica de... Un dia, bueno, això també un dia passejant, que veus aquest i penses, quan va, un que es diu El Humano, està editat per La Cúpula. Uh -huh. que és també de... Me l'han aquest aquest recomanat aquesta setmana, aquest. Doncs està bé, també. És la història això que el planeta Terra s'ha donat a perdre, han estat un temps a fora i ara ho volen... Bueno, volen tornar, no sé si era a reconquistar-ho, o el volen tornar així, i és l'emissió amb el que es troba quan torna a la Terra i els problemes que ells tenen com poder refundar-la. I l'últim, ja no més la ta barra, no sé si sou, <laughs> si sou coneixedors de les històries dels, dels alienígenes ancestrals, és no. un problema d'aquests que fan així, doncs, pues, uh, em sembla que també és d'aquest any, o sigui, això em sembla que sigui el 2020, uh, va, es va publicar Anunaki, d'en Vicente Montalba. Uh -huh. I és això, t'explica... O sigui, les teories dels xalats que tenen el programa aquest d'Ancien Àliens, el D-Max o així se'n sembla que és, doncs com aquesta teoria portada al còmic. Com els aliens han vingut aquí, van fer com que al planeta Terra els agradava fer la primera prova d'anar-hi vida, els hi surten els dinosaures que són massa grans i massa lletjos i en tornen a intentar fer i, bueno, és això. Van agafant Però totes... Però està fet en sèrio, diguéssim, com a teories possibilistes? No. Jo o, crec o no, ho agafa com a teoria de ficció, crec, per explicar la història i suposo que jo crec que ell, l'autor, sense conèixer-ho ni sense haver-li preguntat directament, crec que li passa una mica com jo, que soc fan d'aquests programes però no creient. <laughs> Llavors, m'agrada com van enllaçant les diverses talies que hi ha, que les piràmides han sigut dissenyades pels extraterrestres i donades perquè així se'n poden aprofitar, perquè són coses de poder i tot i et va fent això com la cronologia de, de l'experiment per arribar que els homes estiguem aquí, per dir alguna Però i ho enllaça, I ho enllaça tot? Li... Els reptilians, la família real anglesa, tot? No tant, no tant. Ah, jo crec que li faltarien no uns quants menys per enllaçar-ho tot, però per exemple, que hi hagi humans amb certs poders psíquics és cosa dels àliens. Doncs això està per aquí, que les piràmides eh, tenen una funció tot és perquè, bé, bueno, això se'ls ha donat, són el nou poder i van fent visites al planeta aviam com va el seu experiment. No sé, jo el vaig albaixis també, molt divertit, i és que com que m'agraden aquestes coses... La nave del misterio, amigos. Gairebé. Sí, sí. Això, els, els problemes aquests d'ancien aliens, m'agrada i els trobem interessants, però que, que t'arriben que qualsevol cosa és, perquè la resta d'humans són tontos, no som capaços de fer coses, és perquè van vindre els aliens, allà ja em perden. Però bé, bueno, sempre ensenyen coses, guadis, runes, algunes pintures que moden... És com... Ah, això, és millor, això és el millor de la conspiranoia, que... És que sou vosaltres que no veieu, però si, si evident, és, és, és, és, és evident... És evident. A mi arriba que aquests programes em fan molta ràpid, per exemple, ah, pintures d'aquestes hindús que hi ha els déus sobre núvols en foc i el que sigui. No veieu? És perquè eren tan tontos que no ho entenyen que era una nau especial. Ah. I clar, dibuixen un núvol. I dius, ah. hòstia... Joder, doncs, saps? Això que, segons aquest tio, la gent de l'edat mitja era no hi havia bons dibuixants, per això dibuixen tots els... Saps, tots els parterres de l'Ada mitja són dibuixos d'aquella manera tan esquemàtiques, perquè eren tontos, hòstia, no De costat. Que feien acudit a estèrics i Cleopatra, això. Exacte. És que això... Escolteu, i heu vist... No és el mateix, eh? Vull dir, no és Aliens, però és conspiranoico. El documental que hi ha en el sobre els terraplanistes. Sí. Sí, tio. És meravellós. Ah. Sí? És molt però, molt bo. Molt bo. Convence, eh? Ah, sí? sí? És molt bo, perquè arriba, hi ha un moment que el, els paios comencen a fer experiments per demostrar que la terra és plana, amb tan mala hòstia, que els fan bé. Ah. amb el qual demostren que la terra és rodona i és van quedar ens cuper. Ostia, fa pocs Fa pocs barbat un tiu, no? que va pujar un coet ah, també per demostrar, oh, sí, sí, sí. sí sona sí. aquesta notícia, sí? Jo us porto videojocs, eh? Avui vaig per una altra manera de, de cultura, tios. Us porto tres, tres jocs que he jugat últimament. Tots tres del mateix gènere, per això m'he currat una miqueta a la selecció, eh? I dic, home, de fet, un l'estic jugant ara mateix. El gènere aquest és una cosa que, que, que es, eh? se li ha dit metoidvènia. El Metroidvania surt arrel de Castlevania, va parlar l'altre dia, que el Castlevania Symphony of the Night és el que va inaugurar això. És una verregent, l'horror gòtic d'aquests Castlevania sempre amb el tema Metroid. Metroid que és una exploració, o sigui, és un joc de plataformes, però no lineal, diguem-ne. O sigui, has d'anar aconseguint poders per poder superar X zones, tot això. De fet, els jocs que jugat, i ja els que us porto aquí, són jocs indis, o sigui, són jocs que no han fet grans companyies, que s'han fundat tots tres per Kickstarter i la qual cosa doncs, també fa gràcia sí? perquè jo el que em trobo últimament és que quan jugo un triple edat d'aquests, un joc d'aquests s'han abocat tants calés i han estat tant a fer-ho, doncs hòstia, no és el mateix no em diverteixo tant jo almenys a veure, el primer, el xosoda és un que es titula Bloodstained The Ritual of the Night, és un joc que va fer, el, el va engegar el productor del Castlevania Symphony of the Night mateix, un tio que es diu Koji Igarashi que es el qual és com a Iga i aquest va fer un... Els <ríe> amics, els amics. amics. A ver, diga, de no, no, no És uh, confiant. Doncs encara podríeu repascar el vídeo que va fer actiu per per arreglar calés a Kickstarter. Surt ell mateix amb una mena de castell uh, medieval de Cartro Pedra i diuen, hòstia, m'ho treu no. més en amics? Doncs pues més en amics, el tio allà ja amb màquines de tortura i tot, això va currar molt. El tio, de fet, és un tio molt extravagant. És un tio que podria ser com jo, amb barret de cowboy, que a vegades a l'estiu també em porto, però no, podria ser com, com a liga, no? En fi, aquesta gent van demanar per fer el joc mig milió de dòlars. Comor? Sí, mig milió, mig milió d'edats, pues, com aquesta mània, doncs pues, en quatre hores i ho van superar, tios. El bon. primer dia van aconseguir un milió i mig de l'edat. Sí, al final de tot el Kickstarter van aconseguir uns 5 milions i mig, amb la qual cosa van anar desbloquejant l'ogros d'aquests per anar a facin millors o quadres. Però es que casa seva, una, no? Hòstia, tio. <ríe> <Imagina't> <ríe> família. Que, per, exemple, per exemple, sapigueu que eh, va poder wow. comptar amb això pues, amb la veu del David Hyder David Heiter és el tio que posa la veu al de Snake de Konami, el... Metal Gear pues, Solid, la versió que es fa arribar a doblar d'aquí, és aquest tio. Pues, aquest tio posa la veu d'un dels personatges d'aquest joc. Un altre, pues, el, el Robert Belgride, que és el tio que posava la veu a la Lucard de la Symphony of Night. O la... Vale, ja, ja, la, la, la... La casa per la finestra, <t 'ha> perquè agafa la, la Michiru Yamane, que és la compositora de la Symphony of Night, també, perquè facin les músiques d'aquest joc. El resultat és un joc molt maco, molt elegant, molt molt Castlevania, molt molt això. Preciosista i molt, molt, molt, molt japonès. O sí, sigui, per que esta menada japonesa, sé que tu pots agafar per força principal que és una noia i canviar el vestuari, saps o fetaranallets, o, o si sigui, la tia cuina. Com ja. diuen? Que sí, que com? Panellets. Repeteix Pallet, això per ella. Però ella cuina. O si sigui, tu pots donar un tip per fer millores per desbloquejar el que sigui, poder dir això la tia, pots cuinar i has d'aconseguir ingredients i dir-li un que plantit tu bagels a la dreta, saps que aquesta menada corre. O sí sigui, que el joc no és només un metre de bania d'aquests, sinó que tivana fa els complements d'aquests que per mi i sobren una mica, eh? M'estàs dient, un segon, una pregunta, Pol, eh? mm -hmm. que quan va arribar als 2 milions de, què, de, d'euros, de, de dòlars? Dòlars, dòlars. Dòlars? Dòlars. Sí, dòlars. milions i mig, és la xifra final, eh? Sí. El senyor Iga, el teu amic Iga, va dir desbloquejat Vull... objectiu panellets. Vull panellets al Vull... meu videojoc. Això que... crec que a Lleida l'està molt abans, perquè aquestes <ríe> són molt... Sí. sí, sí, però... El, el, següent, el següent logro és un caganer. Proessants. Un caganer. Cruessants. Jo no a era... És un joc maco, és un joc, i tampoc planteja molta dificultat, cosa que a, veure, a mi tampoc, el, el Symphony of the Night i inclús el, el Supercastlevania 4, que comentàvem de Super Nintendo, tampoc vaig trobar que fossin jocs molt difícils, però bueno, està bé. Està bé. I vas ficar d'idees? Veig, no? veig que està per la Switch, que mola. Sí, i, i de fet, un dels logros que sí que van desbloquejar va fer molta gràcia, va ser una versió uh, 8 bits d'una mena de Castlevania, també és de Bloodstained, amb un altre subtítol, no recordo era, però va estar molt guapo. Això, mentre que la gent que havia posat calés, jo sí que vaig posar calés, sí, sí, ara, ara ho recordo, Olé. 150 euros, diria, per una edició física Ui, amb... Sí, home, sí, tio, jo, jo, jo crec que en els projectes, Miki. Per liga... Artistat, que sigui, per liga el que faci, <laughs> el que faci falta. Són mecenes, <laughs> som mecenes, hòstia. I bueno, doncs pues això, eh, per esperar... Un joc físic. A, a... Joc, Arriba ja. Jo sóc sí, a meitat, ja estic jugant. Aquest, aquest l'estic rejugant. Hi estic però, però, però, coses. però podria jugar-lo online, vull podria... no tens... Vull ho dir... Ho dir no, home, per ja, assistim, però sí. si hi ja que poses calés en un Kickstarter, doncs, hòstia... Arriba no, l'objecte, la... firma't per aquest tio, si vols. Per liga, en No és el cas, eh? Però si, si vols, hi si poses pasta, t'ho firma. <ríe> que, a partir de 10 <ríe> milions... T'estic tan kimono, collons. No, però bueno, si... si ara ara miro amb uns altres ulls el xoc aquest i dius, home, cotregeu una mica a vegades. O sigui, en les cotacions aquestes... per 150 euros a mi també un cotregeria, probablement. Tindria unes expectatives molt altes sí, sí, bueno, sí, pots... Provar, tio, en fin. 5 milions no ha dhaver crut. Home, no, man, oh, no. Doncs, tio, cutreja. Oh, o sigui, hi ha les catacions d'aquesta que són els personatges que, sí, en 3D que, que fan mm. cinemàtiques per explicar-te, doncs, de què va aquella història i collons... Que podria estar millor, eh? Podria estar... En fi. Li has donat feedback a l'Iga? Iga, a él, eh? que, tio, sàpigues que... No, encara van <laughs> publicant coses, d'aquesta gent, eh? <laughs> o sigui, encara van triar millores, o sigui, perfecte, benvingut els que han pagat ho rebem gratis. No, però, per a més a banda... Eh... Estic amb tu, Pol, que tots aquests jocs, diguem-ho així, indis, mereixen tot el respecte al món, eh? perquè sí, sí. la resta és una cadena de vuntatge molt bèstia. Sí, ara us parlo de dos més i eh, eh, el següent joc divertidíssim i ja vaig començar amb aquest confinament també, coincidint amb Setmana Santa. El joc es títula Blasphemous. Blasphemous està fet per una gent que es diuen de Game Kitchen, de Sevilla, uns sevillanos, que han oh, fet un ostia, joc basat sí. en tota la imaginaria de la Setmana Santa. Sí, però, tio, un espai d'hòsties, també <ríe> Està molt bé. A més, és un joc amb però <ríe> doncs està molt bé. Aquí es basa molt en pintures negres del Goya. Ja. De fet, inclús el, el personatge principal que portes és una mena d'actiu de, de, de màrtir, amb un capirot, com aquests dels de de processos de Setmana Santa. I, bueno, la idea està en això, doncs, en repartir hòsties de torn i a dret, amb figures crucificades, nens jesos amb els ulls cosits, cos amb una barbaritat. I es titula això, blasfemus. Uh, Tenim compte la música, també, la música d'un tal Carlos Viola. Eh? Molt, que l'hem fet a servir a les partides de rol, per cert. Imagina't eh? Eh? el Raül, digue-li tonto, que <laughs> s'està fent partides de rol amb música de blasfemus i he detectat el Bloodborne. Eh? És un joc en comparació amb l'anterior, amb els temps, molt més exigent i que agafa eh, dinàmiques d'aquesta manera de jocs de Bloodborne i, i Dark Souls i tot això en fi, ja sabeu si hi heu jugat són jocs exigents i si et pelen tens la possibilitat d'anar a buscar el teu cadàver per recuperar tots els punts que havies fet és un menys tercer i darrer joc i el millor de la llista que us porto ara i l'he descobert gràcies a un col·lega també que m'ha dit, hòstia, aquest no t'ho pots perdre Metro Infinity també, també, també joc independent aquí el firma una companyia que es diu Dim Cherry d'Austràlia i el joc es titula Hollow Knight el cavaller buit és molt guapo és aquest, molt sí, aquest té una estètica molt més de Tim Burton més de, de monjequito com més sinistre però, hòstia, uh, és molt, molt, molt exigent en aquest cas la història va com d'insectes, va tot del, del submón i portes un personatge, això, que l'estan millorant però vaja de sang i su eh? tu te l'has passat a mi eh? no, no, jo he jugat poc, i juga molt la Clàudia la meva filla sí. gran um, jo l'he provat i posa... l'he provat un dia eh fa igual una setmana que el tinc. Em posa molt nerviós, em posa molt nerviós, no perquè no m'agradi, si, si dediqués temps m'hi enganxaria, uh -huh. sinó per la sensació aquesta de que cada vegada que em despisto caig per un forat estic quatre pantalles a baix i ja no estic on estava i he de tornar a començar. Em, em posa els nervis, sí, sí, sí, però em posa els nervis eh, perquè el joc està fet, dir que, que, que trobo que és molt xulo i mi... he tingut el temps de per mi aquesta és la mena de, de jocs que tenen aquest equilibri perfecte de dificultat, sí. o sigui, si tu no et batran pas, o sigui, ja, ja te'n sortiràs ja faràs, sí, sí, sí. jo me l'he passat i m'han quedat moltes coses per descobrir, oi, hi ha coses d'aquelles de ficar-hi els collons, realment sí. el coliseu dels los alguna cosa així deia, hòstia, no vaig poder passar vale. a més, no, no sé en quina plataforma hi jugues tu, jo hi jugo amb la Switch jo Play 4, Play 4. Vale. i es presta molt al mode portàtil de la Switch super a la tele, però, però si juga molt bé amb vale, vale, vale. Tot i que, també vas a vegades a buscar el píxel, eh? O sigui, que aquella distància que ja. guanyes amb les i tot allò, hostia, sí, si no sí. això, això, sí, sí, sí. això, passa molt amb un joc que, que a mi m'ha superat però a meva filla s'ha la passat, que és el Celeste. Hostia, I que... no hòstia, puta, és un joc també de plataformes que que jo crec que és. Jo no sóc molt gamer, eh? però és el joc més difícil que he jugat mai. Mala reto acceptat. És d'aquest més a més amb, amb estètica molt retro, no? molt, molt pixel art uh, dels millors jocs de plataformes que he jugat en 2D, però molt molt mòs és que per mi els jocs han de tenir això, tius perquè ja el, el que comentava abans dels del AAA ara sembla que hi hagi molt la voluntat de dir, vale, sí, t'explica'm una història tu juga i t'expliquem la història, sí, per tant botons amb un God of War o un Last of Us que estan molt bé aquests jocs, eh, tot sigui dit però collons, aquesta mena d'aquest repte no? aquest desafiament que ha de tenir els jocs, hòstia, per mi jo prefereixo aquesta mena de joc. Sí, sí, que m'he muerto 15 veces per passar-me aquesta tros de pantalla sí. però hi torno, no? Perquè molt bé Has jugat el Sekiro, n'heu sentit a parlar? No, sí, però... n'heu no sentit a Shadow's Eye Twice, alguna cosa així, no? Ah, sí senyor, és el, és el quart, diria, o el cinquè joc que van fer la gent que es deuen From Software, que són els creadors ja, del Souls, molt heavy això, tio. La parri i tot això és molt heavy. No és la mena de coses també, que deia al Miki ara? O sigui, et pelen, però passa amb la sensació aquella de dir, vale, si sí, m'hem pelat, però si aprenc a jugar-hi, doncs està. Sí, però per, si em permeteu un detall, també és una qüestió d'un factor clau a l'equació, que estem hi ha vegades que no tens temps per dir que això a mi em va passar amb el Dark Souls jo vaig jugar el primer eh, i ja veia que si posava temps, pues, aniria avançant però que em costaria sang, sou i llàgrimes però el tema és que no tenia no sé, no. no. temps sí, és com tu la, la Clàudia insisteix i se'l passa i jo cosa, dic, bueno, el toma pel sac vaig llegir una estona, saps? I per això ja... ens passàvem amb els jocs de Super Nintendo d'això en el seu moment és una qüestió de prioritat right. on a l'arcade va... cada unes... dia quan sorties del col·le i ja t'ho vas passant, aquest. sí, sí, clar I ara li foten models de cinc durus i ja t'ho vas passant allò. Bueno, perquè aprenies, és un factor de sí, presentatge no? ah, Tu et vas, aprenent, et vas aprenent el joc, correcte I arriba un moment que tens els reflexes Jo, jo veig la Clàudia jugar a vegades I és purs reflexes uh -huh. no? és, és que no pensen en el que està fent És com quan condueixes i si s'escondueix No pensen en el que està fent Simplement vol que el personatge faci això I el personatge ho fa en el moment que ella vol clar. Com, com el sona eh? aquest... <ríe> Com el <ríe> <lloc>. som, eh? <ríe> no és... Escolta una cosa, Pol. i, vinga, vinga. i la, la, la pregunta al milió. i Has ficat ah. diners també, aquest d'aquí? El... Pues no, però a veure, a, a tots, els comprat, tots els he comprat en format físic, perquè jo ja us dic, jo sóc un fric de format físic. I, <ríe> I és això, i Apa, estic xapat a l'antiga, tios, que us digui? <ríe> sí, prefereixo, prefereixo pagar-ne pagar 40 o 45 euros, i que m'arribi un joc, que mora a casa al cap de mitja any o així, que no pots dir, hòstia, pagar-ne 20 per un joc digital, a mi em sap molt, em sap greu". Oh. doncs, eh, no, a veure no, no crec que hagi de patir perquè el, el format per col·leccionista, per freaks i tot això està, jo crec que està garantit el que, el que passa que el futur digital dels jocs és que està a la cantonada eh? però sempre hi haurà el factor col·leccionista sí. fetichista que, que això, home, liga té necessitat liga necessita els nostres calés sí. jo, jo crec que té un avantatge però més enllà del col·leccionisme que és evident, és un factor el factor físic té un avantatge de, clar, que és el, el factor Witcher, que li deia ara, que és que em compro Witcher? el Witcher, el Witcher és una merda, doncs el penso canviar. O sigui, penso canviar, a la que trobi algú com el canvi té el Witcher, dóna'm no el que sí no, a canvi, Witcher. saps? En canvi, si, si te l'has comprat digital, t'almenys empata, ja, ja, traia ja, te ja. el hey, temps. ara us diré una cosa, que me'n vaig entrar fa poc, i, hey, i hey. si ja passo el torn a, a raúl uh, És que uh, hi ha jocs, que això em fa molta gràcia també, tius, per tots els que diuen, no, no, format digital, format digital. és com, el, com uh, un joc de rol també en format digital que han desaparegut intenta comprar ara les màscares de Nia Razotet de, de Edge, no es troba eh? per exemple, un joc no es troba, no es troba sí, la... <laughs> ara, el... un joc que m'ho demanin el... a mi el... com es diu aquell? el Scott Pleygrin contra el Mundo Sí. Sí. es va fer un videojoc basat en el còmic un videojoc per Play 3 que és un joc d'olò, hòstia, en plan Vita Map o sigui, com un Final Fight o Street of Rage això desaparegut també, o sigui, es va poder comprar per un temps però ha desaparegut, per tant jo tinc una Play 3 amb allò, és com el trailer us deu sonar, del Dideo Kojima de, del, del Sennheels el, o sigui, el, el, el, el Playable trailer aquell això ja no existeix, si ara hi ha gent que es ven la Play amb aquella cosa instal·lada per una pasta considerable o si sigui, jo tinc una Play 3 amb l'Escop Play 3 instal·lat o sigui, m'estan dient... O sigui, Pol, m'estan dient que tu posseixes un Scott Pilgrim i Això un és? original de Liga a, a, a la mateixa casa lloc. teva. Entre d'altres uh, riqueses, eh? Estàs aquí és la, la cúpula, eh? La cúpula sí, del trueno. Mare, trueno. <ríe> Mare de Déu. Molt bé. Senyor. I ens fas visitar el ganivet de curiositats de Pol. A mi fa gantada per entrar a casa meva, tio. Sí, sí, millor que el del Guillermo del Toro. <ríe> Molt bé, Raül, tio, què et portes, tu? Jo us ah, porto molt fàcil, aniré, aniré àgil. Recordeu que us vaig parlar de Dark, aquella sèrie alemanya. Sí. Uh, jo mateix vaig fer la referència a Stranger Things i realment em cago en mi mateix i en tota la gent que ho ha comparat amb Stranger Things. Vull dir, perquè la segona temporada em va semblar excepcional. Em va ah. passar un mica l'altre dia el tuit que s'estrenó la tercera justament quan s'ha d'estrenar. Per la gent que hagi vist la, la sèrie ja sap per què aquella data, que és del juny, ens eh, sembla brutal, o sigui, em sembla que d'estranger tinc res, o sigui, perquè tinc una part dels anys 80 i nens amb visió no té, no hi ha més, i vistes a les dues, eh, us puc dir que us la recomano, que la veieu, que la tornem a veure, és per mi és 100% Donnie Darko, amb ah. aquella foscor, aquells 80 foscos, aquella metafísica, que no saps, una mica també com els Invisibles, eh, que demarques, no saps si és una al·lucinació, una malaltia mental, que, el que sigui, i una temporada 2 que permetia la bogeria que tenia a Regressor al Futuro, la segona part, amb realitats paral·leles. Provaré la segona. Em sembla excepcional. Vull dir, del millor que he vist en ciència-ficció d'una, i sí, reprenent el que dèiem l'altre programa, d'humor i tot, poc. Però com a ciència-ficció molt recomanable, jo friso per la tercera, ho dic en sèrio. També he vist el documental dels Beastie Boys, Vistia Boys Story, és un show en directe, un... surt del format documental aquest de caps parlant i tot plegat, és un show com podia ser un stand-up, un club de la comèdia, per entendre'ns, però no pretén fer riure, fa riure, perquè hi ha moments de la, de, de la trajectòria del grup que, que fan riure, però és molt emotiu, és vibrant, és un tribut a, a un dels Vistia Boys que va morir, a morir de càncer, molt jove, MCI, era el cor creatiu del grup, i, òbviament, si no us interessa ni el hip-hop ni els Boys, no us agusteu ni amb un pal. No us acosteu ni, ni que sigueu amics de liga, d'abans. Però si us interessa mínimament, és súper emotiu, perquè, a més, la clau que la dona als 30 segons de començar. I la diu, em sembla, és un xavalet jove. El xavalet diu una cosa com... Els grups comencen, es fan famosos, es barallen, se fan... Però això no. Això eren tres amics fent el que els agradava i passant-s'ho bé i vivint els bons moments i els, i els mals moments junts fins al final. I és això, és exactament això, super recomanable I l'última coseta, a Apple Plus també he vist The Mythic Quest, Raven's Banquet, eh, que amb aquest nom tan rimbombant, el que amaga és una barreja entre Silicon Valley, la, la sèrie d'HBO, yeah. i Community, eh, d'un fet que qui hagi vist Community veurà cares conegudes. Aquí és ni més ni menys que una empresa desenvolupadora d'un MMO, d'un joc multijugador de rol online, bàsicament un World of Warcraft, per entendre'ns, que es diu Mythic Quest i estan preparant el seu nou, la seva nova expansió, que és el Royals Banquet. Uh, la sèrie està bé. La sèrie és um, entretinguda, surt uh, personatges com el guionista, que és el F. Murray Abraham, que és el guanyador d'un Premi Nèbula, és un nom de vella glòria. Um, parla d'una mica de... de des d'això de, de les explotacions que pateixen al món dels videojocs, sempre amb un tot comèdia lleuger. Però és que no seria gens destacable de no ser per una coseta, que és que el capítol 5 és nou. De sobte, jo vaig començar-lo a veure i vaig mirar dos cops l'ordinador per dir però, que és, és, és la mateixa sèrie? Què ha passat? De sobte, el capítol 5 t'explica la història d'una parella, una parella, un i noi, una noia, des de l'any 1993, es coneixen una botiga de videojocs, fins l'any 2006. I en tota la història està completament desconectada la resta de la temporada. És una parella que crea, s'enamora i comencen a crear un videojoc que es diu uh, uh, Dead Quite Death. Uh, és com una mena de Doom, per entendre'ns, on no pots guanyar mai. I es tracta de veure fins són sobrevius, però no pots guanyar mai, no hi ha armes. Uh -huh. es, és un joc indie comença a veure com l'empresa comença a créixer, comencen a rebre injecció de pasta, els comencen a punxar per fer adaptació a una pel·lícula, i fan una pel·lícula claríssimament reminiscent de les pel·lícules recent-nível, de, de, de la Mila Jovovich, que fer als anys 2000, que seria un equivalent a bloodshot, que abans, i fins i tot li arriba un moment de, o sigui, està bé, però hauríem d'incloure armes també, i hauríem d'incloure ninos, per no sé si coneixeu el videojoc del Five, Five Nights at Freddy's, l'os, doncs comença a caure en tota la tentació. i és una mica com la l'ascens la del poder de tota aquesta parella i el preu de la fama i quin, quin preu paguen i l'oficina que aquesta empresa va ocupar és la que ocupa la resta de personatges de la sèrie mm, us puc dir sincerament que és possiblement la millor mitjora que he vist en una sèrie els últims anys Collons, com has dit que es titula Raúl? La sèrie es diu Mythic Quest, Raven's Banquet, I, i és un molt, molt... La sèrie ens hi està bé, no no és res de l'altre món, insisteixo. És Possiblement Silicon Valley és millor, si voleu saber més sobre mm, com funcionen els videojocs, doncs hi ha dos llibres, un que ja li vaig recomanar amb Paul fa que es diu Masters of Doom, Maestros del Doom, que és la història del John Karnak i el John Romero, els creadors del, del Doom, hi ha un altre que no s'ha ditat aquí, The Masters of Doom, per cert, se'n farà una sèrie, si sí, tot va bé, uh -huh. perquè és, és, una, és una història acollonant. Encara que no us interessa el Doom, ara que tan en boga amb el Doom i Terra... I en John Romero encara no s'ha fet jocs, eh? Sí, sí, sí, en John sí. continua. I l'altre es diu Blood, Sweat Pixels, que és la història real de com es han fet videojocs com el teu estimat Witcher, per exemple, Miki, el sí. Diablo 3, el Dragon Age Inquisition, el Uncharted 4, el Destiny, el famós Destiny, etc. Tot això està contingut a aquest quest d'una manera molt lleugera, molt community. Però aquest capítol, el 5, us ho, us ho dic sincerament, eh, em sembla la, la història més humana i més absolutament simple però alhora honesta que he vist en molts anys a la tele i a nivell de lectures us puc dir que he llegit l'hòstia he llegit moltíssim, no entrem tot ni molt menys, per exemple estic en ple procés de relectura de Hellblazer, però vist que ha generat interès aquí quan en parlàvem doncs, primer de tot Hellblazer és com una sopa de galets espessa vull dir, s'ha de s'ha sí. de consumir amb calma i en parlarem quan, quan tots tinguem una lectura més, més avançada però bueno uh, entro en feina, he rellegit tot Sandman Neil Gaiman Mr. Okay. Sandman Bring mm. no, me a Sandman no Deu legit Sandman, Sandman, este cosa de Sandman. Quin teniu? Hòstia, no sé, un moment em va agradar... no sé, un moment i crec sí, que ara. Em va agradar molt. Sí, a mi perda molt, moltíssim. Jo no he llegit sencer, m'ha agradat molt la mitologia que crea i, i crec que en un moment que va sortir era molt diferent. Dir, que he de tenir un punt de generalitat molt gran, però fa molts anys que el vaig llegir. No sé... Suposo. Jo crec que ara pensaria el mateix, eh? Però, perquè no em costa fer aquest salt de dir... Bé, no el compararé amb coses que s'estan fent ara. No és injust, no és una compassió injusta. Eh... Uh però en guardo molt bons records. No sé com evoluciona la sèrie, no sé quina progressió fa. Doncs comença i s'acaba, que això és la, és la part interessant. No? Això, això és guai. En general, això... És... I no és broma, que acabo de dir. I s'acaba, precisament, uh, s'han manté 75 números, dels quals els últims, tranquil·lament, 10-15 és una pil·leg. Uh, tot el, el velatorio de Wake és una, una pil·leg, completament. I jo crec que a Sandman... Uh, va saber esquivar la bala, que no va saber esquivar, per exemple, uns quants anys després Fàbules, que és una altra gran sèrie, però que justament, casualitat o no, a partir del capítol de l'entrega, el còmic número 75, va eh, seguir endavant. No? Tothom va estar d'acord i ja en parlarem en el seu moment de Fàbules. En el cas de Sandman, jo us puc dir que tenia pandèmia de la relectura des de anys, em passava amb vosaltres. M'ha quedat molt clar que és una història que va d'històries, el somni com una metàfora de la capacitat de la humanitat per imaginar, per crear, on brillen molt la mitologia que deies tu, Miquel, però sobretot aquí m'ha agradat molt, i és molt curiós, les històries d'un sol capítol, les històries autoconclusives, cosa que en el seu moment fins i tot algunes, ens ho cometes, m'emprenyaven, perquè volia veure, més de Morfeu, Els Eterns d tot això... Aquí he disfrutat moltíssim històries de Shakespeare, Ramadan, Calliope, 24 hores, que és com una història de terror en un diner americà. Sí. La convenció d'assassins en sèrie m'ha al·lucinat. I en general em queda clar que és una reacció claríssimament cap al mainstream del còmic de superherois d'aquella època. I està plegat constantment d'això. Vull dir, que veu estar en connexió, comença en connexió amb amb Constantine Hellblazer veu de Swamp Thing claríssimament o sigui, la influència de l'Alan Moore és, és, és, és descomunal els hits per mi continuen sent m'agrada molt tota l'arrencada moltíssim m'agrada molt per exemple La casa de Nina, tota l'arrencada quan ha de fer, va l'infern i tu t'esperes que es baralli amb el dimoni que és un dimoni creat per l'Alan Mur si no el recordo malament, el Choron Thon o alguna així i fan un concurs d'enginy a dins, a o a l'estació de Boides al Morpheus baixa a l'infern i tu t'esperes que tingui una confrontació brutal amb Lúcifer i què passa aquí? i no és cap spoiler just arriba i Lúcifer li diu mira, què passo de tot, que me'n vaig aquí tens els claus de l'infern apa, adéu, <ríe> estic fart d'estar en aquest lloc m'ha agradat molt. Super, super interessant lectura uh, sagues com Estació Boires, Vides Breus amb la Deliri, La fi del món, a Game of You em semblant les parts més fluixes de, de la cadena, que no dolentes, uh -huh. Game of You per massa allargada, la recerca de la identitat, a les bruixes i tot plegat, La fi del món amb històries, i va passar una cosa molt, molt curiosa amb les benèvoles, Kindly uh -huh. Ones, que és el primer cop que la vaig llegir, de fet és la conclusió de la història, eh? perquè uh, The Wake, la vella, és només l'epíleg, a mi no m'agrada gens, les Venèvoles, perquè no m'agradava el dibuix del Marc Santol. El dibuix a mi em va encantar, eh? Sí, em va costar entrar-hi, però després, hòstia, tan quadriculat... Estarà... A mi he trigat més de 20 anys entrar <laughs> És a dir, clar, comparat amb el dibuix del Michael Zuling, però és que és l'adequat per aquell moment, uh -huh. perquè és la cosa més solemne, és un enterrament. És un enterrament que, de fet, és un clar. enterrament i alhora una benvinguda. I tant perquè no pots matar el somni. El somni és una idea. Com diu el còmic, és un canvi de perspectiva. Uh, però Mark Hempel, que és aquest dibuixant que diu Paul, amb aquests traços tan simples en aparença, però que amb dos traços et defineix una figura, m'ha semblat absolutament brillant. brillant I m'ha encantat. I justament, uh, el que he vist és que en aquell moment hi havia gent com el Bruce Thiem, el Darwin Cook, que no sé si jo ja el coneixeu, el, evidentment el Michael Redd, uh, Steve McCloud, l'Steve Root, el Nexus, que crec que t'agradava molt en el seu moment, Miki, en Phil Hester, tota aquesta gent obrien aquesta estètica molt més cartoon, per dir alguna manera, que s'allunyava completament del que és el mainstream de, justament de Marvel e DC d'aquella època, recordeu, eh? Jim Lee, Rob Liefeld, tota aquesta gent, i si tu ara veus el Rumble, Head Looper, gent com el Chris Samnick, tota aquesta gent, li diu molt el Bruce Timm, Darwin Cook, el Mark Hempel, tota aquesta gent. Mmm... Super, Sandman, uh, molt recomanable també per cert, l'obertura. No és una cosa alimentícia, ni gens ni mica, si no l'heu llegit, brutal. I, I per mi és la gran, juntament amb la primera minissèrie de, de Muerte, l'auto Coste de la Vida, que eh. no la segona. Ah. Eh, jo crec que són les, les, les altres coses, juntament amb una cosa que ja en parlàvem en el seu moment, que és l'espin-off per mi el millor que ha tingut, que és Lucifer. De Mike Carey, que és una gran, gran, gran sèrie. Sí. Eh, després d'això, curiosament, he llegit eh, tres cosetes que estan, tenen ambientació als anys 50. Uh, una d'elles, no en parlaré, és de Fate que és de, de l'Ed Baker i el Sean Phillips, perquè jo crec que aquesta gent mereix que en parlem un altre dia de, de totes les coses que han fet, de Criminal, de, de Fatal, de Kill or de Incognito, Slipper, són molt grans. Per les dues, curiosament, hi ha una que té connexió amb el que he que és el Darwin Cook, que és La Nueva Frontera. Coneixeu aquest còmic de New Frontier? Sí. sí. És, uh, mm. Aquest de DC, de, de sí. superherois? Sí. És de superherois, però va més enllà d'això. És a sí, dir, sí. és un homenatge a la Golden Age de la DC, als anys 50, però també és l'època de la caça de bruixes. Uh, és una època en què hi ha uh, avenços tecnològics uh, i, juntament amb aquesta persecució de McCarthy, del comunisme i tot això, hi uh, també s'obren les possibilitats. El New Frontier, de fet, és un discurs de Kennedy, que no? és una mica el que encarna el, el, el somni americà de tot és possible. No cal que coneguis res de DC per llegir això, ja us ara, però zero. Però, òbviament, si coneixes ho disfrutes més. El llibre del Supergots, el de Grant Morrison, que és una cosa ben sabuda, deixa ben clar que el panteó de personatges de la DC... Són reencarnacions dels déus de, de la, dels panteons grecoromans clàssics. Uh -huh. I aquí el que fa el Darwin Cook és brutal, perquè fica la història, en comptes de centrar-se en el primer que us passaria pel cap, que és dir Superman i Wonder Woman, i Batman, que són la trinitat de DC, doncs no. Qui porta la història és en Hal Jordan, que és el Green Lantern, i en John Jones, que és el detective Marciano perquè tots dos són els personatges més humans que hi ha. Fixeu-vos la ironia, és a dir, un marcià que aprèn la, la nostra cultura mirant la tele, mirant dibujos de Pax Bunny, els germans Marx, i en Hal Jordan, que bàsicament li dona un rei fons amb un dels millors escenes que ha llegit diomani un còmic, el fa que lluiti la guerra de Corea, i és una barreja entre pacifista i xulo piscines. Eh, també surt Wonder Woman, que encarna la, la, la, la noblesa, la dignitat té un episodi, per exemple, la guerra d'Indochina brutal, amb les dones i Superman que juga la idea de que aquesta que es del, del tòpic de Superman de que és una mica el titella de, de, el toy boy de la bandera americana però aquí la pròpia Wonder Woman li diu, és que el teu poder no és, màxim no és volar, el teu poder màxim és la compassió i també és Batman, que Batman torna a ser aquest personatge terrorífic que al principi, és un personatge amagat entre ombres, que quan surt la gent literalment es caga directament. Es nota un munt bon que en Darwin Cook ve de l'animació, havia treballat amb Bruce Thiem, que és el que l'ànima de la sèrie animada de Batman dels anys 90, que suposo que recordareu, la mm. bellosa. Sí, Qualsevol cosa que, que trobeu d'aquest home, Ego, de Batman, Catwoman, la sèrie que va fer, és, és, és fabulós. Eh, I l'altra lectura dels anys 50... Més o menys, més o menys, perquè de fet és trampa, perquè són els anys 60, és... he tornat a rellegir Marvels, ni més ni menys. Corbúsic i l'Àlex Ross. Aquest el tinc a casa, eh, però no l'he no tornat a rellegir, vaig llegir en el seu moment. I... Doncs mireu, és la prova mm, claríssima de que no tots els còmics que es van fer als anys 90 eren dolents. D'entrada, se'n van més sí. els anys 90. Als sí. És, és una altra història. En aquest cas, és una claríssima carta d'amor a, a l'univers Marvel i la seva essència. Aquesta mena de prodigis els Marvels, del títol, i la humanitat, que és una mica la contraposició a l'univers de fer. Són gent que tocava de peus a terra, és a dir, el Peter Parker, Spider-Man. el seu problema és que no tenia a per arribar a final de mes. En aquest cas, tot està passat a través de l'ull de la càmera d'un periodista, en Phil Sheldon, i desendavant del que és evident, que aquí és que l'Alex Ross, cada pàgina seria per emmarcar-la directament, és també, igual que la nova frontera, una desprèn una humanitat brutal. No cal que conegués l'univers Marvel, un cop més, si el coneixes, molt millor. Són quatre capítols. El primer planteja un debat que és antic com a la humanitat mateixa, que és a dir, què és ser bo i què és ser dolent? Qui és bo i qui és dolent? De fet, és un, una qüestió perspectiva, no? Eh, a partir, per exemple, de la pressió d'anar a Qui és bo i qui és dolent? El segon eh, número és pss, boníssim. Planteja la idea de la por al, al, a tot aquell que és diferent, que és a la, a la presentació dels X-Men, de la patrulla X i dels mutants que és una mica la gran, el pilar fonamental de que, que ha fet gran els mutants, que és el racisme. Tant si ets d'una altra religió, d'una altra color de pell, o sigui, si ets diferent, et persegueixen, et miren diferent, et tenen por, et tenen fàstic, tenen ràbia. El tercer número és l'esperança. L'esperança davant la desgràcia. És a dir, de fet, mentre ho llegia, em venia al cap justament el que, és, el que ha passat, aquesta pandèmia, aquest enemic gegant i alhora invisible en doncs aquí l'enemic gegant és el Galactus, és l'arribada de Galactus i com 4, o sigui, els 4 fantàstics i estela plateada, s'han d'enfrontar el que és inevitable, que és que Galactus destrueix, consumirà la Terra. Això és, estem parlant dels peguis números d'Estanley i Jack Kirby. I l'últim número, el quart número, és la mort de Gwen Stacy, és la pèrdua de la innocència, és mm. a dir no sé si esteu el cas de, de la mitologia de, de Spider-Man, però hi ha un seguit de personatges a l'univers Marvel que són com intocables. A la col·lecció de Spider-Man, per quan dir Spider-Man, perquè jo vaig començar llegint-lo ho així, uh, hi han dos, que és la Gwen Stacy i el Tiet Ben. El Tiet Ben que quan pilla, allò del gran poder, la gran responsabilitat d'això. Amb el Tiet Ben no s'ha atrevit i amb la Gwen Stacy d'aquella manera, però us puc dir que és un d'aquells moments, igual que us deia que el capítol aquest de Mythic Quest és ultrahumà, Aquí, tot el que ve abans de la mort de la Gwen Stacy, que és una cosa conegudíssima, és acollonant. O sigui, molt, molt recomanable. Molt recomanable. Tres finals i ja remato i acabem. Eh, Locke and Key. recomanable, Dos volums. Joe Hill, Gabriel Rodríguez. Com deia abans en Mickey, elements clàssics de terror. La casa encantada. Podia ser la Hill House de la Shirley Jackson. Les, el pou, fantasmes, objectes un còmic perfectament pensat pel format còmic amb pàgines que només es poden fer en còmics per exemple hi ha un capítol que està fet amb estètica de Calvin i Hobbes d'en Bill Watterson uh, i una adaptació a sèrie absolutament lamentable que traeix completament l'esperit de la sèrie que és plantejar-te una història molt dura de moments superdurs uh, però amb una justament igual que amb el Darwin Cook que estem dient amb una estètica gairebé infantil. Et crea un curt circuit al cervell que, que no saps per on, com agafar-t'ho. Al principi està passant això. La sèrie ho traeix. Està molt dulcificat. Tot això, el còmic, història tancada, dos volums, super recomanable tot pensat des del principi, per mi, de les millors còmics que, que he llegit els últims anys. L'altre és Extremity, Extremity, del Dario Warren Johnson, barreja de Ghibli, concretament de Nàusicaa, Mad Max, però passat pel filtre de Moebius Otomo, em refereixo. Té el món post-apocalíptic de Mad Max, però molt més amb una estètica i amb una mena de narrativa semblant a Nausicaa. El viatge a l'heroi el fa una, una noia, precisament. I tot el que és el grafisme és una narrativa molt semblant al manga, però el manga de l'Otomo, que el manga de alhora bevia molt, moltíssim, del còmic europeu, sí. moltament de Moebius. I concretament Nausica bevia molt de Moebius, també. I concretament la filla de Moebius es diu Nausicaa en un, com a homenatge a Nausicaa, o sigui? tot com un cercle, un peix que es mossega la cua. I apunteu-vos el nom d'aquest senyor, Daniel Warren Johnson. Eh, està fent ara una sèrie de, de Wonder Woman, una sèrie limitada, que també passa en un món post però la sèrie que va fer abans es diu Murder Falcon, que espero, jo la tinc en anglès, espero que s'ha dit aquí en castellà, i és una història de monstres i heavy metal. Què pots fallar? Sí. Què És super recomanable Extremity, en castellà esgotat, mm. Mm. va tenir una tira molt petita, no sé, molt curta, no entenc per què, en anglès es pot trobar, són 12 números, minissària, comença, acaba, tot plegat. I per acabar, la pregunta del milió, quan la gent em, eh, veu que tinc el passatge, doncs tinc Thomas Marvel i tal, i em diu i de la Marvel actual què llegeixo? Us puc dir que els últims dos anys, i a més ho teniu ara una Integral i un altre està editant eh, en grapa, però també es pot trobar en Integral en anglès, hi ha dues sèries que, independentment de si us agrada o no el gènere superherois, transcendeixen el gènere, me'ls llegit aquest confinament i són unes autèntiques meravelles. Un seria Hawkeye, Ojo de Alcon, l'Integral, un tio que, que és un perdedor, vingués ser com en Bruce Willis a la Jungla Tristal o a l'últim Oviscal, d'on Mel Gibson, arma Armanetal, que rep per totes bandes, i té un, una aprenent, ajudant amiga, que és la Katie Bishop. Té un gos, que en anglès es diu Lucky, aquí li diuen Fortu. Té, com en amics, la, la que ell diu la Mafia el Chandler, una mena de chungos de l'Europa de l'est. És divertida, és entrenyable, és superhumana i té, a més a més, algunes de les millors pàgines de còmic que veureu, mm, independent o no independent, el fa el David Aja, o Aja, no sé com es pronuncia, és espanyol de Valladolid si no recordo malament, és una lliçó de narrativa narrativa visual, narrativa gràfica. Hawkkka té un, un número que ha estat tot explicat des del punt de vista del gos. De sí de Emforto diu a, a mi el que m'agrada és la pizza i, es, i tot s'ha escrit fins i tot els diàlegs s'ha escrit en idioma de gos amb pictogrames i dot plat i un temps perfectament. Se'n podia fer una sèrie se n'hauria de fer una sèrie super recomendable i ho teniu tot, en un totxo, un integral. I l'altra sèrie és, ni més ni menys, Immortal Hulk. No sé per què, no sé si us passa, en aquest cas tu, per exemple, amic i tens nenes, en Hulk és un personatge que agrada molt als nens, perquè com que destrumeix sí. coses i fot hòsties, doncs, això <laughs> està bé, no? Però és un personatge que, clar, depèn de com ho faci servir, s'esgota ràpid. En aquesta sí el que fa és agafar la elements de la sèrie dels anys 70, la que nosaltres veiem de petits, no sé si se la recordeu, L'oferrinyo. L'oferrinyo, exactament. Eh, agafa això, agafa elements de possiblement el millor guionista que ha tingut Hulk, que és en Peter Rabbit, que és que té diferents personalitats i algunes són molt punyeteres, són molt putes, i fins i tot agafa elements de l'inici de, de tot, de l'Stan Lee i en Jack Kirby, eh, remarcant que és una dualitat. Fixeu-vos bé, és el Jekyll Hyde és un home de ciència i un monstre, i el monstre surt de nit, no només a la sinó que sortia de nit en Hulk doncs aquí ajunta tot, increïblement increíblement l'Alewing, el guionista i el que crea aquest Hulk immortal, amb una primera portada, que és un homenatge, de fet una portada clàssica sortint de la tomba compta amb això, que és la clau és a dir, és un monstre i ve de l'infern el resultat és una mena com explicar-ho? Els còmics de la EFE creepy, clàssics amb algunes històries que et deixen, jo quan vaig llegir el número 2 per exemple no podia creure, acabo de llegir això en un còmic Marvel? Una història que fa por, és cruel, és terrorífica, fa por, és un còmic de terror. És increïble, o sigui, us ho recomano de tot cor. Fins aquí he arribat perquè jo ara estic en procés de estic llegint com us deia, Cient Bales, Scalpet, que per mi és l última juntament amb fàbules i DMZ, les últimes obres de Vertigo, estic també amb Los Invisibles, Gotham Central, del Brubaker, Astro City, uh, mítica del Corbusi, i Thorgal, o Torgal, còmic europeu. I això ja en parlàvem un altre dia, però jo crec que teniu una mica de tot. Teniu cants nostàlgics i molt humanístics als al univers DC i Marvel, còmica post-apocalíptica amb Extremity, aquesta mena de Marvel 2.0, molt humana, molt propera, molt allunyada de justament el que la gent s'espera que sigui i bé, Samman, que és un clàssic per alguna raó. I doncs, fins aquí el segon capítol dels Mareïts Malparits. Curteixem. Fins la setmana que ve. Bona nit.